بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شرح لصدري ويسر لأمري وحل الأقدف من لساني يفقه قولي أما بعض أعزيز قردشترهم أم شجيشم السياة الله تنقرح مغل تكبه مغلسة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 İçində zülmətlər, göy yorulsu və şimşəklə yağan leysana bənzəyir. Bu münafiqlərin halı, Allah s.ə.v. bu leysana bənzədir. Nə üçün? Ona görə ki, bu elə bir yağışa düşən şəxs göy yorulsunun ildirimi eşitdikdə qorxudan bilmir nə üçün. Rəbbə barmaqlarını qulaq qulaqlarına tıxayır ki, o səsi, o vahiməli səsi eşitməsin. Allah Subhanahu Taala onların haqqında elə bunu deyir. Yecəlun asabeh um fi ehzanihim min aswaiki hazral ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxayırlar. Onlar qorxurlar ki, bu ildırım onları öldürər. Elə bir elə ki, barmağı qulağa qamaqla bu ildırımdan sağ qalara biləcəklər. Xeyr. Allahın əzabı gəlsə, ondan heç nə insanı qurtara bilməz. Sonunda qayənin Allah kəfirləri əhatə edəndir. Yəni, istədiyi vaxt kəfirləri məhv edə bilər. Sabəcə, bu dünyada onlara müvəqqəti olaraq dünyadan istifadə etmək imkanı verir. Başqa bir təfsir gəlir İbn-Əbbasdan. Yəni, bu təfsir, bu izah Açıb aydın ayənin zahiri ilə götürülür ki, onlara Allah-ı Allah buna bənzətdir. Lakin İbn Abbas radiyallahu anamadan təfsir gəlir ki, onların zülmət gecədə olması, yəni küfür içində olması deməkdir. Və qotması xilaf, müxalif olmaq deməkdir. Sonra İbn Abbas radiyallahu anama bu ayədəki o öyürülsünə dair bir gözəl hədis gətirir. Belə ki, bir şey Yahudilər bir dəstə Yahudi peyğəmbər sallalləmin yanına gəldi və ona bir neçə sual verdi. Sualları verməmişdən əvvəl isə onlarla, onlarla peyğəmbər sallalləmin şərt qoydu. Əgər bu suallara cavab versəm, İslam dinini qəbul edəcəksiniz. Onlar da razılaşdı. Razılaşdıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, sorusun. Birinci sualı onların belə oldu. Bizə Peyğəmbərin əlamətli haqqında xədər ver. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Peyğəmbərin gözləri yatır, qəlbi isə oyaq qalır. Bütün Peyğəmbərlərin hamısının gözləri yatsa da qəlbləri daim oyaq olub. Onlar dedilər, düz deyirsən, Təsbiq etdilər bunu. İkinci sualı verdilər. Ana bətnində uşağın hansı səbəbdən qız və ya oğlan olması barədə bizə xəbər ver Yenə Peyğəmbə Sələyəm bu sualı da doğru zələ verdi. Dədi, kişinin belindən və qadının çöksündən gələn subi birinə qarışdıqda kişidən gələn su üstünlük təşkil etsə oğlan, qadından gələn su üstünlük təşkil etsə qız uşağ olur. Bunu da təsbiq etdilər ki, doğru deyirsən. Sonra üçüncü sualı verdilər. İsrailin, yəni Yəngub ə.s. Nəyi özünə haram etməyi barədə bizə xəbər verir? O dedi, İsrail oturaq sinirindən şahid edirdi və bunu əlaç tapmadıqdan sonra dəvətini və onun südünün özünə haram etdi. Bunu da təsdiqləyirlər ki, düz deyirsən. Sonra deyirlər, bizə ildırım barədə xəbər verir.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 Və Peyğəmbər s.ə.mə dedilər, hər bir Peyğəmbərin dostu olub, mələklərdən olan bir dostu olub. Bu kimdir? Rasulullah s.ə.mə dedi ki, bu, Cəbrail ə.s.dır. Onlara dedilərsən, bəla gətirən, müharibə gətirən, bizim düşmənimiz olan, əzabla ölüm gətirən Cəbrailə deyirsən, Əgər mükail desə idin, rəhmət, bitki və yaxış gətirən mələyi, mükailı desə idin, biz qəbul edərdik. Bu, doğru olardı. A, bu ki, onlar özləri də bilir ki, doğrudan delə hər bir feqəmbərin dostu Cəbrəl ə.s. olub. Lakin bunu da qəbul etsə idilər, yəni bunu da qəbul etsə İslamı qəbul etməni olacaqlar minatkarlıqlarından bunu imkar edir və Allah qala da ayə nazil edir ki, kim Cəbrailə, mükailə düşməndirsə, Allah da onlara düşməndir. Sonraki ayədə Allah subhanət hələ buyurur ki, Yəkədəl qarqı yaxtafı əbsaraqı Şimşək az qalır ki, onların gözlərini çıxarsın çor atsın və çox qəribədir əvvəla biz bu ayənin zahirini olduğu kimi götürürük ki, kimşəyə doğrudan az qalır onların gözünü çıxarsın lakin eləcə də ikinci təfsirə ehtiyac var İbn Abbas Xadiyalı hanıma deyir ki Quranın sabit mühkəm olması az qalır ki, münafiqlərin iç yüzünü üzər üzərə çıxarsın çək ki, başqa ayələr var münafiqlər qorxurdular ki, onlar barəsində birdən ayə nazil olar. Hamıya bəlli olar ki, onlar kimdir? Hətta ayə nazil olanda bir-birinə göz qaşı edirlər ki, heç kəsini görmürsək, gəlin, sıxalq aradan. Gedirdilər ki, birdən onların iç-üzü üzə sıxar. Və yenə başqa bir təfsirdə deyir ki, İbnəmbas radiyallahu anhıma bu ayənin təfsirində haqqın Həddindən artıq işıqlı, nurlu olduğuna görə az qalır ki, o haq onların gözünü sıxarsın. Və bu, müxtəlif təfsirlərdir. Bu təfsirlərin hamısı səhiyyə təfsirlərdir. Məna etibarən hamısı eyni şeyə gəl gəlib sıxarır. Gətirib sıxarır ki, münafiqlərin istər zahirdən gözünü sıxarsın, istər üç üzə üzərə sıxarsın. Sonraki ayədə Allah subhanıq hələ deyir ki, Qülləmə əbə ləhum fihi və əzə əbləmə əlihim qam. Kimşək onlar üçün yolu işıqlandırdıqca onunla gedirlər. İlərlərinə zülmət çöktücdə isə dayanab dururlar. Geçən dərs bir gözəl hədis gətirdin. Və ayə ilə, ayə ilə bağlı hədis. Və ayə ki, orada münafiqlər çoxdur möminlərə deyir ki, gözləyin biz də sizin işığınızdan götürəyik. O işiqlə biz də gedəyik. Munasibələr digamlasin ümmənləri şığı ilə gedəcək və birdən zülmət çəkəcək. Bunlar arasında bir sədd çəkiləcək. Və onlar səddin bu tərəfindən o tərəfinə möminləri haraylayıb çağıracaqlar ki, biz, biz sizinki ilə Bu qara qoyub gedirsiz bizi. Axı dünyada biz sizin nə idik? Möminlər də onlara cavabını verəcək ki, bizim nə idiniz? İki yüzlük etməklə özünüz-özünüz oladırsınız. -özünüz İndi həmin münafiqlər bizim aramızda var. Vallahi var. Amma narah olun. Onlar özləri özlərini aladırlar. Çünki aldatmaq ancaq o adamı olar ki, onun sənin daxilində ol, onunla xəbəri olmasın. Allahı sən necə aldatırsan? Allah da Allah, Allah bütün qəlblərdə olan hamı səni bilir. Bu ayəni Başqa bir ayə ilə izah etmək olar. Allah subələ deyir ki, insanlardan və minən nəs mən İnsanlardan bəziləri var ki, hərf üzərində Allah ibadət edir. Yəni, onlar üçün təfotu yoxdur. Nə vaxt onlara xeyir edir, sərfəlidir, onu da Allah ibadət edirlər. Fəyinə xeyrun itmaən nəbi. xeyir gəlir, rahatlanır ki, əlhəmdülillə, Allah mənə xeyir verdi. Xeyr nəsib etdi. Elə ki, bir bəla gəlir, dərq aldınır. Ki, o, mən heç onlarla deyildim. Xatirəb dünya vəl-əxirə. Zəllikə huvəl xusranın mübin. Bu, dünyasını da, ahirətini də etəlir. Dünyada və ahirətdə də ziyana uğrayır. Və doğrudan da bu, açıq aydın bir ziyandır. İbn Abbas, Onların halını, bu halı ki, işıq olduqda gedir, zülmət çöktürkəsə dururlar. Belə izah edir. Deyir ki, o haqqı bilirlər və cəmaata hətta təbliq edirlər, danışırlar. Lakin özləri doğru dürüst o haqqa, o haqqın üzəyində olunurlar. Ona əməl etmirlər. Və yeri düşəndə kafirlər arasında olduqda dərhal önürlər. Dərhal onlar kimi olunurlar. Buna da bir dəbnaq arası istəyədət lazımdır. Mümünlər yanında müəmmün kimi özü göstərib, hətta ağlayasan belə, sənə inansınlar, kafirlər yanında da özü kafir kimi göstərib, elə kübrədətən ki, sənə inansınlar. Bu, çox çətin köyü. Buna istəyədət, amma dəbnaq arası istəyədət lazımdır. Şeytanın istəyədətə, şeytanın ürətdiyi bir istəyədətə. Növbəti ayıda Allah s.ə.vədir. Və ləvşəyə Allah ləzəhəbə bi səm'ihim və bəsərihim inəlləhə alə kül şeyin qadir. Əgər Allah sütəsəydi, onları eşitmək və görməkdən məhrum edərdi. Şübəsiz ki, hər şəhə qadirdir. Onlar bu dünyada görür Bu dünyada eşidirlər. Amma qiyamət kimi gələcək onlar, kər, kör olacaq. Və hətta Allah'a Delecekler ki, aha biz dünyada görürdük. Allah Allah'a deyicek ki, hepsinin sizle benim ayalarım geldik ne de ki sizle benim ayalarım geldik, ki, geldik siz ona layiqin zemmel etmediniz. İndi de bu dünyada siz, ee, ahirette siz körsünüz. Yani, o ayelere karşı kör idiniz. Onururdunuz. İndi də bu axirətdə həqiqi çorsunuz. Şi bir, münafiqlər bayrəsində ayələr, 13 ayə burada tanımlanır. Sonra, ucu Allah umumən insanların hamısına xitab edir. Və hətta İbn-i Məsud r. deyir ki, uyurlar ki, Allah-ı Allah yəyyən deyə buyurur. Məkkə ayələrdir. O uyurlar ki, yəyyən nə əmən deyə buyurur. Mədina ayələridir. Bu ayədə və ayələrdən dəyə Eyühan nəs, Rabudu rabdakum. İyə insanlar, ələzi xaləqakum ve lezini min qablikum. Sizi və sizdən evvelkileri yaratmış Rabbinize ibadət edən. Allah əsvəl-ətə burada bütün insanlara müradət edir. Və bu ayə, münafiklərə qayəttir. Məhməyər şəhərə münafiklərin yanına gelib çatmamışdan evvel nazil olub, Lakin münafiqlərə də aiddir. Çünki Quran-ı kərim nazil olduqdan sonra hər bir kəsə aid edilir. Müməyyən bir səbəbə görə nazil olubsa həmən səbəbə aid edilmir. Xüsusi bir adama aid edirsə, tehtsə ona aid edilmir. Xüsusi olaraq kiməsə nazil olur, sonra da umumi olaraq hamıya kamil edilir. Və bu, Allah'a, tək Allah'a ibadət etmək tehtsə müsəlmanlara əmr edilmir müsəlmanlardan əvvəlki ümmətlərə də əmr edilib. Adəm ə.səlamdan ta indiyə qədər hamıya əmr edilib. Lakin bir qəribə, çox maraqlı, çox ləzzətli bir hədis yatırıb, müəllif. Hədisi Demək İmam Əhməd rahimahullah bu hədisə rəva edib Musnab əsərimdə. Bu hədisə Bu siz danışmanışdan əvvəl deyid etmək istərdim ki, ibadət deyilmişdə işte, ona səhlənkar yanaşmaq olmaz. Bu çox təhlükəli şeydir. İbadətin nə olduğunu dərk etməyən, öz ağlı ilə ibadət deyib nə isə edən şəxs, vallaha uçurma gedir ahirədə zəhənnəmə düşəcək. İbadətin nə olduğunu, nəyin ibadət olduğunu öyrənməli, mütləq öyrənməli. Sonra da onların hamısını Allaha yönətməliyik qurbandı, nəzirdir, təvəttüldür və s. ibadət növləri var ki, əksəriyyət, insanların əksəriyyəti elə bilir ki, Allahdan qeyrisi bunu etmək var. Vax sizin halınıza, əgər Allahdan qeyrisi üçün bunu edirsinizsə. Şirk edirsiniz, bilə-bilə edirsinizsə artıq müşrik olursunuz. Bundan çəkinmək lazımdır. Çünki beğəmlər səsələn və onun sadiq sahabələri belə şey etməyiblər. Nədə isə hədisi dinləyin, görünün. Bizdən əvvəlki ümmətlərə də Allah-u Allah bunu buyurub. Peygamat Əl-Sələm deyir ki, Oca Allah Zəkəriyyənin oğlu Yahya'ya beş şəlməni buyurub ona əməl etməyi və İsrail olaqlarına da bunları yerinə yetirməyi əmr etdi. O isə bunu az qala gecikdirəcəkdi. Bu vaxt İsa əl onun yadına salıb dedi, axı sənə beşi ki, əmər etmək və İsrail oblarlarına bunu əmr etmək buyurmuşdur. Yəni, niyə gecikdirirsən bunu? Onlara dərhal bunu çatdır. Yə sən bunu onlara təbliğ edəcəksən, ya da mən özüm bunu onlara çatdıracaqam. Yə, Yahya a.s. deyir qardaşım, doğrusu, qorxuram ki, sən məni qabaqlayasan, buna görə də mən əzaba düşar olum. Yaxud da yerə batıralım. Yürnədən qorxur. Onsuz da onun dediyini, yəni ona əmr olunan şeyi o biri Peyğəmbər yerinə yetirir. Lakin o yerinə yetirmədiyinə görə görün nədən qorxar. O əmanətdir. Allah s.ə. nə isə əmanət verirsə, o əmanəti biz gərək canla, başla yerinə yetirəyik. Çünki o əmanəti yerinə yetirməyə dağlar, göylər və yer intira etdi, boynuna götürmədi. İnsan əgər onu boynuna götürübsə, Gərək nə zalım olmayak, nə əmanəti lazımınca, layiqınca yerinə yetirək, nə də cahil olmayak. Tamamilə ondan uzaq olmayak. Bu əmanət də dindir. Allah biz ancaq onu əmanət edib. Din. Yahya aleyhissalam çəhər olablarını beytülmək bizə yığır. Məsid tamamilə qoğur. Və o bir yerə qalxıb deyir, Allaha həmçanı edir, sonra da deyir, əyyətən Allah mənə 5 şəlməni buyurub, onu əməl etməyi, sizin də ona əməl etmənizi əmr edir. Birincisi, Allaha ibadət edinin və ona heç bir şeyi şəriş qoşmayın. Əvvəlcə, əmri deyir, sonra isə görün, buna necə gözəl izah gətirir. Deyir, bunun məsəli ona bənzəyir ki, bir kişi öz halal malından Dünüş, yaxud qızıl pul verib kölə alır. Sonra da bu kölə başqasına xidmət göstərir. Ona işləyir. Yaxıq, deyin, görün, hansınız, hansı biriniz, xoşuna gələr ki, onun köləsi belə ərkət etsin. Baxıq, sizi yaradan, sizə ruzu verən Allahdır. Elə isə ona ibadət edin və heç bir şey ona şəhəri qoşmayın. Gör, necə izah elək onları, necə başa saldırın. Həmsinin, o, sizə namaz qılmağı əmir edir. Bu ikinci mi? Doğrudan da, Allah, qulu namaz qıldıqda, üzünü o yan bu yana döndərməyənə dək, üzünü onun üzünə tutur. Üçün bir, üzünü onun üzünə tutaraq tutur. O, de ki, namaz qıldığımız vaxt, üzünüzü o yana, bu yana döndərməyin. Görsünüz, onların şəriyyətində də namaz var idi, Onların şəriyyətində də ancaq qibləyə tərəf yönəlmək, başqa tərəfə yönəlməmək var idi. O, sizə oruç tutmağı da əmir edir. Buna üçüncü. Bunun məsəli, o kişinin məsələnə bənzəyir ki, əlində bir bağlama, bağlamanın içində də ətir, səmat arasında durur və onun iyisini hamı hiss edir. Oruç tutanın ağzından gələn qoxu Allah yanında ətirin iyisindən də gözəlir. O, sizə sədəqə verməyi də əmr edir. Bu da dörd. Bunun məsəli isə, o kimsənin məsəlinə bənzəyir ki, onu düşmənlər əsir tutur, əllərini boyunla buxovlayır, özünü də edam etməyə aparırlar. O da onlara yalvarır, deyir ki, nə qədər istəyirsiniz, fidyə verim, bütün malımı fidyə verim, amma məni azad edin, məni bıraxın, tək ki, canım qurtarsın. Fikirərsiniz? Şey Qiyamət günü Allah s.ə.v. bəndəsinə deyəcək, dünya dolusu sənin var dövlətin olsaydı, cəhənnəm əzabından qurtarmaq üçün onu fidiyə verərdin mi? Deyəcək, əlbəttə ki, yarad, ondan da artığını verərdim. Tək ki, canım cəhənnəm əzabından qurtarsan, deyəcək, verməzdim. Gördən, onu susturur Allah s.ə.v. Verməzdim. Çünki səndən adi bir kəlməni, illə, illə, illə Allah kəlməsini tələb elədim, onu sənin bu dilin gəlmədi deyəsən, əməl ki, olsa, bardaqı, onu əməl edəsən. Sən deyənsən ki, dünya dolusu, vardı dövləti muxələdi belərdin. Onu eləmədin. Tələbini əkəlmək şəhədək, namaz qulmadın. Gün ərzində düzü bir vaxt aparadın. Zəkət firmədin. İl ərzində qazandı sonra yerdə qalanın nıqtab bir hissəsi, bu bir hissindədir, labdüzü bir şey. Onu eləmədin. Və nə qədər Əgər İslamın ərkanları budursa, görün, daha az, daha asan olan şeyləri eləməyənlərin halı necə olacaq? Və nəhayət Allah sizə onu çoxu-çoxu zikr etməyi, yad etməyi buyurur. Edə ki, biz Allahı yad edirik. Bunun da məsəli, bu kişinin məsələnə bənzəyir ki, onu düşmənlər təqib etdikdə tələsik gedib möhkən bir qalaya soxulur. Orada bir gizlənir. Əlbəttə ki, şeytandan qorunmaq üçün ən gözəl qala Allahı yadırtməkdir. Allahı unuttular, Allah da onları unuttur. Nəsullar fənəziyyəum. Yükafirlər, müşriklər, münafiqlər Allahı unuttular, Allah da onları unuttur. Sonra Allah subhanə-te-alə deyir ki, لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ Ayədə bu hərfi tərcüməsi gəlir ki, bəlkə qorxasınız. Amma təsirdə gəlir ki, belə etdi ki, qorxasınız. Ləmud təlil. Deyə, qorxasınız. Belə etdi, deyə, qorxasınız. Sadir, aymanullah deyir ki, ayənin əvvəlində başladı ibadətlə, ibadət edin. Ahirında da qorxasınız. Bu iki şey bir-biri ilə, bir-biri ilə daim bir yerdə olmalıdır ki, Möminin əxlağını tamamlasın. Mömin olmasını tamamlasın. Bu ikisindən biri olmasa, o mümin sayıla bilməz. Təqva yoxdursa, necə mümin olma bilər? Təqva var, amma ibadət etmirsə, necə təqva ola bilər? Mümkün deyil. Bu iki şey eyni vaxtda mümündə olmalıdır. Və bu iki şey mümündə olarsa, ibadət və təqva o zaman o, Allahın azabından canını qurtara bilər. Mücahid Rahimahullah Deyir ki, lə əlləkum tətəkun, yəni lə Bəlkə siz ona itaik edəsiniz. Bu mənada düz gəlir. Yəni, ibadət edin ki, bəlkə mütü olasınız. İbadət etməsəniz, etməsəniz, heç vaxt özünüzün mütü saymayın. Mütü ola bilməzsiniz. İbadətsiz, heç kəs deyə bilməz ki, mən Sonra Allah subhanət alə özünü mədh edir. Yəni, o, Rəbbinizə ibadət edin ki, o, Rəbbiniz ələzicə, ələkum arda fıraşan sizin üçün yeri döşəmək etdi. Yer başqa cürdə ola bilərdi. Bizim üçün onun üstündə gəzmək çətin ola bilərdi. Lakin Allah subhanətə aləyə yeri bizim üçün elə rahat edib ki, yer saniyədə neçə surətlə dövr edirsə, fırlanırsa, onu heç biz hiss etmək. Allah taalanın qanunu ilə, qüvvəti və qudurəti ilə Allah s.ə. onu elə edib ki, biz heç bilmərik ki, tərkənir, yer tərpənir, yer tərpənir. Hiss etməyik. Bunu qıraqdan ancaq müşahidə edə bilərik ki, yer fırlanır. Onun üstünə amma Allah elə edib ki, bizim üçün yerin üstündə çaylar, dağlar və s. hər cür bizə lazım olan şeyləri Allah s.ə. yeryüzündə yaratıb. Döşəmək edib de o deməkdəyik ki, yer hər yeri tutbə düzdür. Yəni Allah s.ə. onu bizim üçün rahat edib. Döşəyib. Ve Ebu'l-Aliyə də bunu mihədə diye təfsir edir. Sonra Diyir ki وَالْسَمَاءَ بِنَا Göyü de sizin üçün tavan etti. Bakın yer üçünün döşəmə, sizin üçün tavan etti. Başka bir ayətə gelir ki وَا جَعَلْنَ السَّمَاءَ سَقْفًا نَحْفُوظًا Büyük sizin kimi qoruyan bir tavan etdi. Doğrudur, bu ayənin təfsiri nədən qoruduğu sələftən gəlməyir. Ancaq müasir alimlər, bu, müasir alimlərin fikridir, bunu da təfsir kimi eydələmək olmaz. Sadəcə bir ixtira kimi, bir rəy kimi demək olar ki, bu ultraşualardan və meteoritlərdən yeryüzünü qoruyur. Bu da sadəcə olan reyidir və təfsir kimi bunu getirmək olmaz. Sonra Allah s.ə.q. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَيَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ اللəqun Göydən su indirən və onunla və sizin üçün mühtəris rüzələr yetiştiren və odur. Göydən su inməsə o rüzələr yetişərmə? Yerdə də su olmasa ne baş verər? Allah-u Teala bizdən əvvəlki ümmətləri hərdən quraqlıqla imtihan edirdi. Necə ki, Yusuf aleyhisselamın dövründə yedi il Misir əyaləti quraqlıq isimdə olur. Yedi il. Şübəsiz? Bu da Allahın əlindədir. Və heç kəs övünü deməsin ki, istədiyim bağ, bağımı soğayacaqam, bağımdan məhsul götürecəyim. Allah-u Teala istəsə, o, gün, o, o kəslərin gününə saba bilər ki, onlar Axşam qərara gəldilər ki, səhər tez edək bağımıza. Məhsulü tez gedək ki, kasıblar gəlib bizə bizdən enç şey istəməsin, dilənməsin. Onlara verəcəyiniz bir şey yoxdur. Səhər gəlib görürlər ki, bağdan əsər alanaq qalmayır. Və deyirlər ki, əqin biz yolu azmışıq. Səhərlərindən ağaqlılara tapılır. Məh deyir ki, yox, yolu azmamışıq. Sadəcə bağımız məhv olur. Allah s.ə.q. bir gecədə o bağımı məhv edir onlara əzaba düçar edir. Bütün bunları qahirladıqdan sonra əvvəlcə Allah'a ibadət etməyi əmr edir. Sonra qorxmağı tövsiyyə edir. Sonra onlar üçün, insanlar üçün nələv etdiyini xatırladır və Ve fikir verin ibadətdən sonra dərhal mövbət ayədə fələ təcəlü lilləhə əndədə Daha doğrusu ilə həmən ayıda fələ təcəlü lilləhə və əndə qaləmə Allah'a mində bilə, yəni bildiyini halda şəriks qoşmağı. Allah'a da şərik qoşmağa gəldikdə nə qədər məsələlər var ibadətdə ki, onlar şərik, yəni şirk sayılır. Burada qısaca qeyd etmək istəyirəm ki, şirk mövzusunu peyğəmbər sallallahu əleyhi 23 il danışır. Bunu ətraflı burada danışmağa, təfsirə buna aid etməyə heç bir lüzum yoxdur. Sadəcə cemaat dinləyən cemaat bilsin ki, nə şirkdir. Nəyi Allahdan qeyrisin üçün etmək olmaz? Və bundan da başqa nələr var ki, Allahdan qeyrisin üçün onu etmək olmaz? Birincisi ən əsas qorxuda olan şeydir. Allahdan başqasından qorxmaq olmaz, paramdan. Allahu Taala verir ki, Ve "Və lakə xəfūhum və xəfūni." Onğa dan qorxmayın məndən qorxan. Amma burada sual çıxır otağa. Qorxu müxtəlif ola bilər. Allahdan qorxmaq ibadət sayılır. Allah ilə yanaşı kimnəsə Allah kimi qorxmaq şirk sayılır. Və bir də var təbii qorxu. Bu hamı ola bilər və bu da nə ibadətdən sayılmır, nə də şirkdən. Qarşına bir vəhşi bir heyvan çıxsa, durub dayanacaqsan ki, boy məni yeyəsin. Allahdan başqa heç kisədən Bu təbii qorxudur. Hətin məhəbbətdə şirk yəni Allah kimi kimisə sevmək. Bu əksər vaxt nə vaxt baş verir? Kimsə gəlir, sənə deyir ki, Məni çox istəyirsən, nəmaz atmağısın. O, əlbəttə ki, sən sənsiz şey olar, nəmazı atarım sənə görə. Olur şirk. Ona sevdiyinə görə nəmaz atırsan. Və yaxud filan şeyi tərk etməlisən. Və say, məhəbbət də özü, yenə, qorxu kimi. O da birinsə qisindir. Allahı sevmək ki Allah xatirinə sevmək ibadətdir. Allahla yanaşıq kimisə sevmək şirkdir. Amzak, tabi muhabbət övladı sevmək, yaxud onun ana, atanı sevmək bunlar yəni mübah şeylərdir. Nə ibadətdən sayılmır, nə də şirkdən sayılmır. Allah Subhanahu Taala buyurur: "Minan-nasi an yattakhiz min dunillahi var ki, qeyrisini Allah kimi sevir. "Wallazina amanu isə Allahı hər şeydən çox sevirlər. Üçüncü, təvəkküldə şeyir Allahı qoyub, çağırlərə təvəkkül edirlər. Onlara sığınırlar. Ki onlar bizim üçün bir gün ağlayacaq. Xeyr, hamı üçün bu dünyada gün ağlayan, onların işini səhmana, yoluna qoyan Allahdır. Allahdan başqasına təvəkkül edən vallahi ki, şirk etmiş olar. Həmçinin buna ait So, however, wa la ilaha illa Allah fateqallu in kuntum mu'minin. Aja'u min usmisa Allah ha taqallu. Deməli, eğer mümin deyilsinizsə Allahdan edə bilərsiz. Onda kafir olacaqsınız, müfrit olacaqsınız. Həmçinin itta'atdə şirk. Allahı qoyub yer onlar kime itaat edirlər və Allah da onların isim çıxdlandırdı. Ittakhazu ahbarahum və ruhdanamhum andadan min dunillah, arbab Onlar öz baş çəkişlərinin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 Peyğambar s.ə.v deyir ki, onun qolundan çıxart. Vallahi ki, o sənin ancaq qəstəliyini artıracaq. Və bu halda ölsən, heç vaxt icra patmayacaqsan. Uğur qazanmayacaqsan. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, təmək, aslam keylər, müncudur, ağac parçasıdır, nədir, özləri bilər. Lakin onlar hamısı, rəvayətdə qəlir ki, şirkdir. səhir rəvayətdir. Həmsinin ağacdan, qaşdan, Müəyyən bir izdən, əsərdən, tikililərdən və s. xeyr-bərəkət diləmək. Vallahi ki, bu da şişdir. Ən elə budur. Hələ Peyğəmbər Əsələmin zamanında az qalı xəhəbələr bu məsələri saçacaqdır. Onlar görür ki, bir dəstə cəmat ağacı üstünə qonuzlarını asıb və qonuzlarını xeyr-bərəkətdə olmasını istəyirlər. İndi o qılınclar, onlar heç olmasa bir rəsullardır, nər var idi, qılınc asırdılar. A əski bağlamırdılar. Qılınc asıb, ondan xeyr-bərəkət diləyir. Sahabələr deyək ki, bizim üçün də bir ağız təyinilə, biz də qılınclarımızı asaq, bizim də qılınclarımız möhkəm olsun, xeyr-bərəkətdə olsun. Bəlkə düşünməni qarib gələ bilmiş. Yalanlar salısa bir, yalan bir işin, vay halınıza. Siz vab Musa aleyhsalamın gözünü kimi tanıştınız. Onlar da Musa'ya dedi ki, Liceallana iləhen kemə lehum əlihə. Bizim üçün də bir ilah tüzək. Tamir ediləcə bu zor. Necə ki onların o ilahları var. Bizim üçün də ilah tüzək. Musa'ya dəyirlər. Musa da onlara dəyir ki, İmnekum qawmun teşalın. Siz çok zahil bir görmüşsünüz. Lakin zahil bu ayədə o manada değil ki, sabaqsız. O manada ki, siz çok manşor, siz çox şirk zində olan bir qömüsünüz. Bu mənadadır. Və həmçinin kahinlikdir. Ulduzlarla nəyisə təyin etmək, ulduz düşüyü harda seçimsə öldür, kiminsə bəxti açıldı və s. belə olmaz. Ulduzları Allah yaradıb ki, göyün bəzəsin, biz də ona baxıb Allahın vəhdaniyyətini, qudratını təsdir edək. Ulduzu yaradıb ki, şeytanları bolsun. Ondan çıxan şövlələrlə, şeytanı bolsun. O, o şeytanlara, zinləri və ulusu yaradır ki, ulusu vasitəsi ilə yolu tapaq. Biz tapaq bilmirəyik, biz indi o dərəzində sabahlı deyilir. Amma əvvəllə ulusu vasitəsi yolu tapırdılardır, haraq edəcəyini müəyyənləşdirirdir. Həmçinin tatayur, qur sözündən götürdü, sözündən, tatayur, qur. Niyə görə qur? Ona görə ki, vaxt müşiriklərin belə bir adəti var idi. Yola çıxmaq istəyir ki, bu şüçürdürlər. Sağa geçsə, o yola səfərə çıxırdırlar, sola geçsə birilər yox, bədbaqçı bir yüz verə bilər, bədbaqçı da bilər, bir İndi də qobagandan qarabşıyı gezi, tormuz. Güzgəyə baxır, yenə tormuz. Fırnaq sür gezi vaxtı, yenə tormuz. Və sonra Hər bir işdə işte saxlayır ki, <gülüyor> bu işə etsəm başıma bir kabakət gələ bilər. Həmsinin, Allahın verdiyi nimətləri Allahdan başqasına nəsib etmək, e, mənsub etmək. Demək ki, bunu Allah yox, mənə, məsələn, mənə bunu pir verdi. Gəlmişəm, sağ çıxmışam, o da mənə verir. Və mən nə etməliyəm? Ona təşəkkür etmək üçün. Fə adını pir qulu qoymalıyam, ya da pir verdi qoymalıyam. Çünki o pir verdi mənə o Axı, bu neymətdir. Allah s.ə. nəyən ki, onu quran kərimdə deyir, heç milçə şey belə yarada bilməzlər. Allahdan qeyrilər, yığışsa belə heç milçə şey yarada bilməzlər. Vallahi yarada bilməzlər. O uşağı da yaradan Allahdır. Allah istəsə isə uşağı yaramayalı bilər. Bu çəkdiyi misallar böyük şirka iddir və bundan da başqa istiğazədir, istihanədir, istiğazədir və s.ə. Şirkün növləri var ki, onu etsən, Allahdan qeyrisinə etsən, şirk sayılır. Kişi şirkə də bir iki misal çəkək. Məsələn, Allahdan qeyrisinə and içmək. Allah Subhanahu taala peyğəmbər salsəlləməyə Quran Kərimdə üç yerdə əmr edir ki, and iç. Qul e və rabbi. Üç yerdə və salam and içməyə əmr edir. Peyğəmbərə and içməyə əmr edir. Və o andı da Peyğəmbərə Allah dağla özü öyrədir. Və necə öyrədibsə, biz də elə and içməliyik. Əgər Allah dağla bunu öyrədir, Peyğəmbər salsa da belə and içir, bizim neyxdiyəmiz var ki, bu başqa cür and içir? Bu şüklərə deyir ki, Rəbbimə and olsun ki, siz diriləcəksiniz. Üçdən yerdə bu gəlib Quran-ı kərimdə. Heç Peyğəmbər salsa da mənə Allahdan başqasını and içir mi? Xeyr, and içməyik. Sonra vəyyən sözlər istifadə etdikdə o sözlərdə şirkətmək. Məsələn, əgər belə olmasaydı, belə olardı. Əgər belə olsaydı, belə olmazdı. Bu əgər sözü özü şeytan üçün qapı bir şeydir. Açar. Qapını asır. Şeytana yol asır ki, səni artıq bu şirkə sülükləsən belə olsaydı. Artıq Allah tala onun əvvəzdən necə olmağını yazıb. Sən nə axtiyarına deyirsən ki, əgər belə olsaydı, belə olsaydı. Ancaq biz o şeylərdə əgər belə olsaydı, belə olmazdı, belə olmasaydı, belə olardı. Ancaq onu deyə bilərik ki, Allah tala onu bizə verədik. O məkulmən linahtədiyə ləulə ənhədən Allah. Əgər Allah bizə idarə biz doğru yola gəlməzdik. Bunu deyə bilərik, çünki bu Quran Keçmiş zamanda heç vaxt demək olmaz ki, belə olsaydı, belə olun. Amma gələcək üçün demək olar. Belə etsən, ətlidəsi belə olar. İbadət etsən, cənnət əhlindən olarsan. Belə düzələtsən bunu, bunun faydası olar. Gələcək üçün demək olar. Sonra, həmçinin niyyət və qəst etmişdə, həm riyakarlı. bu da kisik şirkə ayıddir. Görün, İkrimə İbn Abbasdan bu ayəyə aid necə gözəl misallar gətirir. Deyir ki, məsələn, kimsə deyir ki, Vallahi və həyatıb Allaha və sənin həyatına ənd olsun. Şirkdir, olmaz edə demək. Və yaxud demək ki, əgər bu it, yaxud bu qaz olmasaydı, o qaq həyata girəcəkdi və bizim varmızı, yoxumuzu apayacaq. Belə də demək olmaz. İt də, qaz da ancaq səh salıb səni xəbərlər edir. Və yaxud demək ki, Allah və sən istəsən. Kitab-a əliyət Peyğəmbər s.ə.mə gəlir ki, siz deyirsiniz ki, biz üzəyiri Allah şəhəri qoşuruq, insanı Allah'a şəhəri qoşuruq, siz özünüz müəmmədə Allah'a şəhəri qoşursunuz. Deyirsiniz, Allah və Məmməd istəsən. Peygəmbər sallallahu bu xəbər gəlib çatır və əmr edir ki, belə şey deməyin. Peygəmbər sallallahu əleyhi bunu, çünki bunlar belə bir şey edir və e, qadağan edir. Deyək ki, ki, Allah istəsə, sonra falan kəs istəsə. Belə deyə bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Sonra Allah Subhanahu Taala məxluqur, yəni yaradılanların hədələyərək, bu da hədələyən ayələrdən biridir. Quran-Kərimdə belə ayələr çoxdur. Bəşir fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mujlisih. Əgər pəndamıza nazil etdiyimizdə şübhəniz varsa və doğru danışanlarsınızsa, onda ona bənzər bir surə gətirin. Və u və şüheda əkun Və Allahdan bütün şahidlərinizi də çağıran. Başqa bir ayədə deyir ki Qulləyin istəmatil insi vəl cinn alə ən yətəu bi nisli həzəl Qur'an-i lə bi nislihə və ləu kənu li bağdın zahirə Əgər insanları və cinlə bir yerə yazışsa belə bir Qur'an onun islində olan bir şey yazıb getirməyi istəsələ getirebilməzlər. Birbirine kömək etsələr bile getirebilməzlər. Başqa ayədə deyir ki Əm yəkulun əftərə Onlar deyir ki, o, yəni Məhəməz a.s. onu özündən uydurdu, Quranın uydurdu, fəətə bi əşrə suvarin misli müftəriyyət. Siz də uydurulmuş insə olmasa 10 surə gətirin. Əgər uydura bilirsinizsə. Vədə o mənistətə ətəm min zuniləyin kundu sadiqin. Doğru danışırsınızsa, kimi bazarlısınızsa, onu da küməyə Vallahi gətirə bilməzlər.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 Yalançı Musa yanına, onu şeylə məcərzə peyğəmbər elan etmişdi. Peyğəmbərlik iddiası edildi. Gəlir və soruşur. Onun yanına gəlir Musa ondan soruşur. Deyir ki, indi ona nə nazil olub? Yəni Məhəmməd (s.ə.s) eləmə. İndi ona nə nazil olub? O da deyir şuna Əsr surəsinə nazil olub. Balaxır inni insan bu ayə nazil, bu sure nazil deyir, indi surə nazil oldu. Bu tərcəbələr, ki, bu nə danışır? Və başlayır o surəsini, özünə nazil olan o baxdil sözləri oxumağa. Deyir ki, Yə və dər, Yə və dər, innəmə və səfər, və səyir qəhəqqərin taqar. Mənasına bax, ey bədəvi, ey bədəni, iki qulaq və bir sinə sənsən, qoşqaları isə alçaq və fəqirdir, kasılıdır. Sonra deyir, əh, hə, necədir? Yaşılıdır? <gülüyor> o da deyir ki, bax, ha, kafir ola ola. Deyək, yaxsan bilirsən ki, məhz sənin yalancı oldu, ola bilirəm. Nəmrə <gülüyor> kafirlər də, müşriklər də, müəminləri istəyirətdikdə, vallahi ki, bir-birləri öz aralarında başa düşürlər ki, həmkarları, həmşirləri yalancıdır. Vallahi ki, başa düşürlər. Necə ki, o üç kafir, Əbu Cəhil, Ümeyyə və bir də üçüncü sonradan İslam'a gələn o hadisəni danışan deyir ki biz gəldik peyğəmbərlərin yanına bizim də qulaq astıq Yürüyor, bu dəhşətli şeirə oxuyur az qaldı biz də yoldan çıxarsın və aralanda uzaqlaşdıq sözü bir yerə qoyduqsu bir daha peyğəmbərlərin yanına gəlmədik kəlsək o biz də yoldan çıxaracaq biz də səhirləyəcək səyahətimiz bir-birimizdən xəbərsiz gəldik dinəbi və çıxıb gedəndə təsadüfən ikimiz də rastlaşdık. Bir-birimizin önünə baxdıb, deri ki, e, o, doğrudan da preqəbbəldir. bunu zamanata desək, onda bizim halımız, vay bizim halımızda, bizim əlimizdən o boyda mülk vəzifə çıxacaq. Elə Iraq bu səbəbdən kafir kimi getdi. Əvvəzə, istədi, mömür olsun, İslamı qəbul etsin. Sonra görəndə ki, vəzir, vəkil, əyanları, aləm qarışdı bir-birinə, deri ki, və zərəfat edinəm. Sizin imanınızı yoxlayırlar. Elə elə də -el -e getdi, kafir kimi. Mömin kimi ancaq ölmək nəcəfəyə nəsib oldu. Allah s.ə. ona nəsib etdi. Sonra Allah s.ə. bu ayədə deyir ki, ələ abdinə. Abd, qul deməkdir. Bu da göstərir ki, Məhməd s.ə.v. qul idi. Bizim kimi bir qul. Lakin, eyni zamanda da rəsul idi, bizdən tərkli olan bir insan ilçi. Allah'ın çatdırdı. Yəni, abduhu Allah dərəcəsində çatdırmamaq üçündür. Rasuluhu insan səviyyəsinə salmamaq üçündür. Şahadət kəlməsində, abduhu və rasuluhu elə buna görədir ki, onu nə ilahiləşdirməyək, nə də insaniləşdirməyək. Orta bir yol tutaq. Hörmət edir. Bəziləri kimi nə ona alsaq gözləm baxmayaq, müstəşriqlər və s. Ələr kimi. Nə də, sufilər kimi onun əddinə artıq Sonra Allah s.ə.ə.dir min dün illəhi, Allah'tan salayıq. Hamını sağır. Bu dunya sözü hamını əhat edir. Və Təfsirə aləmi başqa bir ayəni izah bunu daha gözəl izah etmək üçün başqa bir ayə gətirəcək. Allah Taala buyurur: "Ləyyətet xizil müminunəl kəfirina aw li'am minhum qoyub kəfirləri özlərində dost tutmasınlar. Bu dua nə deməkdir ki, möminlərdən qeyri, heç kəsi dost tutmaq olmaz. Hər hansı bir işi görmək olar, amma dost tutmaq, sevmək olmaz, haramdır. Sonra Allah s.ə.və deyir ki, yəni bu tədələdikdən sonra, deyir ki, فəil ləm təfələ. Bunu edə bilməməsiniz səhə, bunu bazarmırsınız Və ləm təfələ, heç bazarmayacaqsınız səhə. Fətəqün nərəlləti və qudu hannəsi və həcəratu. Uridətlül kafirin. Azagı, insanlardan və daşlardan olan oddan əzər edin. Qorxun. Yamagav insanlardan aydın, insanlar haqqızə od alovlanacaq. Başlar nədir? İki təsir gəlir. Birində gəlir bütlə, bu biraz zəif təsirdir, amma əsaslandırırlar çox gözəl bir ayə ilə. Allah Subhanahu taala verir: "İnnakum və ma ta'budun min dûnillahi hasu cehənnəm." Siz də sizin ibadat etdikləriniz də cəhənnəmin oduna olacaqsınız. Müşrik şəhərdir. Müşriklərə, Müşriklərə əzablar müjdələnir, onlar amma əksinə sevilirlər. Nəyə sevinirlər? Sevinirlər ki, demək üzir əleyhisselam və İsa əleyhisselam cəhəllimə düşəcək. Çünki onlara da ibadət edirlər. Peygamber s. -Səl də izah edir, başa salır ki, burada yalnız o kəslər qəsd edilir ki, onlar özləri istəyib ki, onlara ibadət edilsin. Mən istəmədən, həgər vəsiyyət yasmışam ki, mənim qəbrimi bayram yerinə sevirməyin, amma yenə də bunu edirlərsə, mənim nə günahım? var vəziyyət yazımı ki, mənim qəbrimin üstündə imarət tikməyin. Tiksələ və mənim nə günahım var? Əlbəttə ki, Peyğəmbar səlsə eləmin bu dəqiqə qəbrinin yanında nələr edirlər? Bu, demək ki, onun günahı var. O, bacarında qədər hətta ölümünə 5 gün qalmış belə bunu xatırladıb. Bu mühim məsələni xatırladı ki, mənim qəbrimi ziyarət yerinə, bayram yerinə çevirməyin.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 və onun içindəki o, o od dünya odundan qat-qat fərqlidir. Peyğəmbar s.ə.v deyir ki, cəhənnəmdə olan odun yalnız bir hissəsi bu dünyada istifadə edilir. Yetmiş hissədən ibarətdir. bu yetmiş hissəsi yəni qat-qat daha artıq istiləyən malikdir. Sonra Peygamber Əsələm deyir ki, elə bir Peygamber olmayıb ki, ona möcüzə verilməsin və cəmatı da onu yükar etməsin. Cəmatın, cəmatının içərisindən ona tabi olan olmasın. Mənə də verilən möcüzə bu, quran kərimdir. Allah'tan ispəyim də budur ki, mənim ardımıza gələnlərin sayı daha çox olsun. Doğrudan da belə olacaq, Albani Rəhimə Allah silsilədə çox gözəl bir hədis gətirir ki, Cənnətdə 120 səhv olacaq insanlar. Həşt adı müsəlmanlar olacaq. Həşt adı müsəlmanlar təzəbbür ediriz, əksəriyyəti müsəlmanlar olacaq. Allah subhanətə alə, bizi o səhvdə olanlardan etsin. Sonra, cəhənnəm barədə başqa bir hədis gətirir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, cənnətlə cəhənnəm hücətləşməyə başladı, mübahət etməyə başladı. Cənnəm dedi ki, mənim, yəni mənim içimə daxil olanlar təkəbbürlülərdir, özlərini yüksəkdən aqıranlar, lovqalar və s. Cənnətə dedi ki, mənim də daxil olanlar zəiflərdir və ümiti olanlardır. Allah s.ə. onların bahsəsinə son qoyub, deyir ki, hey cənnət, sən mənim rəhmətimsən, hey cənnəm, sən də mənim əzabımsan. Sənin istədiyimi, sənin yəni cənnətə daxil edərəm, istədiyimi də əzab verib cəhənnəmə atarım. Və hər birinizi də insanlar və cinlərlə dolduracaq. Amma qaldı ki, cəhənnəmə cəhənnəm dolmayacaq. Cəhənnəm o zaman o vaxt kifayətlənəcək yani, ki, Allah s.ə. ayağını cəhənnəmə qoyacaq. Əgidi mənada ayağını cəhənnəmə qoyacaq. Və deyəcək ki, bəstir, bəstir, bəstir. Əs-salam. Bunu dedikdən sonra cəhənnəmdə anamısı bir-birinə qarşacaq. Allah da bunu etməkdə heç kəsə zülm etməyəcək. Layiqin cəhamını ya cəsalandıracaq, ya da mükafatlandıracaq. Cəhənnəm barəsində yenə başqa bir hədis gətirir. Cəhənnəmin dəhşətli bir şey olması çox böyük bir Məxluq olması barədə bir hədis gətirir müəllif. Peyğəmbar salsaydən günlərin bir günü bir səs eşidir, vuruldu. Bu sahabələr deyir, bu nədir? Sahabələr deyir Allah əlumun rəsulu bilər. Biz nəqə Deyir bu bir daşdır ki, 70 il bundan əvvəl zəhnəmə atılıb, indi gedib onu dibinə satıb. Təsəvvür edirsiniz, 70 ildə o daş zəhnəmin dibinə düşür, indi gedib satıb görünməyə dəcəldir. Cəhannamə qiyamət günü zəncirlə mələklər tutub gətirəcək. Dəhşətli bir şey olacaq. Onu yalnız görəndə, gözlə ilə müşahidə edənlər bəlkə də o vaxt o vaxt artıq Sonra artıq aya gəlir möminlər üçün. Bu Üç kafirlər üçün idi onların əzabı, onların başına gələn cəza onlara həvəliyrə Allahu Taala. İndi isə möminləri müjbələyir. Və deyir ki, İman gətirib əməli salih olanlara müjqə verir ki, onlar üçün ağızları altından sayılar axan cənnət bağları vardır. Şimdidir, Rahimallah, bu ayənin təsirində deyir ki, burada sayların növlərini Allah subhanahu aleyhə göstərmədi. Amma başqa ayədə nə cür saylar olduğunu göstərir və deyir ki, hi hə minnayn ghayr <gülüyor> ahsan. Varda saylar var ki onun suyu çökməz, çıxınmaz. Wa anharun min labanin lam ytaghayyar <gülüyor> ta'muhu. Ve olan saylar var ki dadı heç vaxt dəyişməz. Wa <gülüyor> anharun min khamrin ladhdan liş olan saylar var ki içənlər üçün ləzzət verir. Dünyadakı şərabdan deyil baş ağrısı məsələ versin. Əzzət verə və o şəqərdir. Və ənhəun min asəlin musaffər və saf olan baldan çaylar var. budur dürüstə olan çaylar. Çox maraqlı bir hədis, çox güzəl bir hədislə, yenə İmam Əhməd Rahimahullah rəvayt edir, səhəni hədistir, deyir ki, Peyğəndər s. xoşuna gələrdir ki, müsə ona yuxud danışsın. Və çox vaxt səhəblərdən soruşardı, sizdən yuxud görən olmayıdır. Və bir günü bir qadın gəlib ona yuxu danışır, yuxusunu danışır və deyir ki, yuxuda gördüm ki, cənnətə daxil olurum və orada mənə 12 nəqərin adını seçdilər ki, filan kəs, filan kəs, flan -kəs Onlar bu dəqiqə cənnətə daxil olur, bu dəqiqə. Öz də bədir, yəni 14 gecəlik ay kimi gözəl bir suratda cənnətə daxil olurlar. Onlar üçün orada qızıldan kürsülər düzülüb, kürsülərin üstündə oturub, cənnəti seyr edirlər və qabaqlarına da qarşılarına da bir mülk bir qabda sinidə yemək yətirirlər onlar da o yeməkdən yiyirlər və istədiyi qədər yiyirlər sonra da keçir başqa bir yerdə meyvə yiyirlər və nə qədər istəyirlər o qədər də o meyvələrdən yiyirlər və bu, bu yuxunu danışır, bitirir bu vaxt Peyğəmbər sallı bir döyüşə göndərdiyi qosun qayıdır. Qosunun başçısı gəlib deyir ki, bu döyüşdə 12 nəfər şəhid oldu. Fan kəs, fan kəs, fan kəs. Peyğəmbər deyir ki, olan adlarını çək. Qadın adlarını deyir, həmən o başçısı da qosunun başçısı deyir ki, vallahi həmən adamlardır. Şəhid olanlar. Şəhid olub dərhal yoxusunda onları görüb ki, artıq cənnətdədirlər. Onlar cənnətdə hər dəfə o rüzidlərdən yedikdə nardır, və s. meyvələrdir, yeməklərdir. Allah s.ə.qələdir Kulləmə rüzidkü minə min səmaratin rizqan qalü hər zəlləzi rüzidlə min qabıdır. <gülüyor> hər dəfə onun meyvələrindən onlara bir ruzi veribilsə, bu ki, vəzə dünyada bizə verilən rüzidlərdir deyərlər. Onlara elə gələr ki, dünyada verilib onlara bu rüzidlər. Lakin, sadəcə onun adıdır. Adıq. Çünki Peygamber Sələm Əlislərin birində deyir ki, cənnət mənə göstərildi və oradan bir dənə üzüm istədim gətirim sizə. Əgər mən onu gətirsəydim, qiyamətə qədər siz onu isəyidiniz, o qutarmazdır. Budur onun mərəkəti və rəvahatların birində gəlir ki, meyvəni fəir, yerinə təzə meyvət çıxır, dərhal. Orada qutarmaq söhqəti yoxdur. Lakin, Onların belə deməsi ki, bu ki, bizə əvvəlcə verilmişdir. Ancaq adları oxşayır, əgər nardırsa, adı oxşayır, onun forması oxşaya bilər, ondan tanıya bilərlə ki, bu nardır. Dadı, qərəkəti, rəzzəti isə tamam başqa cür olacaq. Allah subhələlə bizə o meyvələrdən dazmalı nəsib etsin. Və utubiyi mütəşəbbəhən dedikdə ilə Allah pəla bunu qəsd edir. Halbuki onlara dünyadakı meyvələrin mənzəri veriləcəkdir. Anca oxşara. İndi gəlir əsas məsələyə. Allah-u Teala deyir ki, Onlara orada pak zövzələr olacaqdır. Allah-u pak zövzələr hazırlayın. Pak dedikdə, görün Allah-u Teala əl bir sözlə hər bir şeyə hat edir. Təfsir alimlərdir, hər şeyi buraya edir. Mutaxhara, əssalam. bir heiz, nə ayaq yoluna getmək, nə tükümək, nə burunlu silmək, nə tərləmək, nə heç bir şey olmayacaq. Həqiqatlar yüksək səviyyədə, gözəllik yüksək səviyyədə. Hətta birində gəlir ki, ilk cənnətə daxil olan zümrə Bədir, bayaq dediyim sondur gözəlik, ay kimi gözəllikdə daxil olacaq. Onlar nə tükərəcək, nə ayaq yolunu gedəcək, nə burun burununa zərzibil sıxacaq, nə tərləyəcək, heç bir əksinə onların bədəni, bütün bu şeylər onların bədənində tərl kimi və o tərdən də, hər kimi sıcaq o tərdən də ətlisi gələcək. Onlar üçün, onların hər biri üçün iki dənə, Allah s.ə.q. iki dənə zövcə gələcəy. Bu, hər bir zənnət əlinə ayıqdır, amma şəhidlər üçün daha artıq olacaq. Allah bizi şəhidlərdən etsin. Onlara verilən o zövcələr, o qadınların nə tər olacaqsa ayaqlarını güzəlliyindən, şaffaflığından, ətin üstündən içərdəki sümilləri görsənəcək. Təsəvvür misiniz? Qaribədir? Ölbəttə ki, bu dünyada qaribədir. Belə bir şey görədmək. Bu dünyada amma cə cə cə cə cə cə cənnətdə isə olacaq. Onlar arasında heç bir ixtilaf, heç bir nifrət, heç bir kimşudurət olmayacaq. Hamısının qəlbi bir qəlb kimi olacaq. Və onlar daim Allahı səhər axşamı təsbih edəcəklər, fikirlədəcəklər. Allah adına həm sənalar deyəcəklər. İnşallah gələn dərs bu huilərə barədə, onların vəsfi, necə necüllüyü barədə danışacağıq. Yəqin ki, gələn dərs hamınız bu olacaqsınız. Subhanak Allahumma və bihamdik əşhadu an la ilaha illa enta,